nu vei schi nici ei dulcul nostru culte cărtea lui Isus el ne-a adus să sedești în noi harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. După ce s-a sfârșit lucrarea duhovnicească, lucrarea de urgență în viața temnicerului și în viața celor din casa lui, slujitorii Domnului Hristos, Pavel și Sila au fost invitați la masă. În casa acestui slujbaș roman, totul a luat înfățișarea unei sărbători, cea mai mare sărbătoare pe care el a trăit-o vreodată. Deși era în plină noapte, nimeni nu se mai gândea la somn, ci se bucurau toți de mântuirea pe care o primiseră prin credința în Domnul Isus Hristos. Panaitis Tratis scria, „Opuneți din toate puterile și, până nu-i prea târziu, bucurii de șarte. Ele ne fac să suferim cel mai mult și e păcat. Bucuria de deșartă vrea să aibă viața noastră întreagă. Are un butoi cu un de lemn și ne dă în schimb o măslină. E puțin, prea puțin. Adevărata credință în Mântuitorul Hristos, născută din auzirea Evangheliei, aduce bucuria și pacea în inimile celor care au primit-o. Creștinul adevărat este omul bucuriei necurmate. Filipeni 4 cu 4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, Scrie Sfântul Apostol Pavel. Bucuria face parte din roada Duhului care trebuie să însoțească pe omul născut din nou. Viața cu Domnul Isus Hristos este o nesfârșită sărbătoare, o lumină a bucuriei cerești în care îngerii se unesc cu oamenii mântuiți și laudă pe Dumnezeu. Bucuria și dărnicia sunt roade nedespărțite de viața celui mântuit. Casa lui este o oază binecuvântată pentru toate sufletele flămânde, însetate și obosite. Credința a adus în inima temnicerului și bucuria și dărnicia și lanțul tuturor virtuților care înveșmântă viața adevăratului creștin. Richard Wurmbrand spune limpede, Credința vie nu se moștenește, ci se naște în inima omului prin auzirea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci ea este darul lui Dumnezeu dat celui care vrea să-l primească. Leonard Ravenhill a scris și el, Cheia credinței se potrivește la orice lacăt. Ilie, având această cheie, a închis cerul, apoi a pus cheia în buzunar și l-a lăsat pe Ahab să tremure. Un mare adevăr se desprinde din cuvintele și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Și anume, nu se pot bucura de credință decât oamenii care au primit-o. Pruncii din leagă nu se bucură decât de sânul mamei, iar copiii mai mărișori se bucură de bomboane și de jucării, dar nu de credință. Bucuria din casa temnicerului a urmat îndată după ce toți care au crezut în Domnul Isus au fost botezați. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Cu ochii Duhului privesc mâinele ce vine și prin credință mă stăvesc să alerg spre el mai bine. Iisuse, credința mea, Iisuse, nevejdea mea, Iisuse, iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. Versetul 35 Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora. Toată noaptea temnicerul și casa lui s-au bucurat împreună cu Pavel și Sila de ceea ce făcuse Dumnezeu în viața lor. Nu și-au mai adus aminte de oboseală sau de lucrul de a doua zi. Comoara mântuirii peste care dăduseră a toate nevoile trupului și toate câte țineau de viața pământească. Lumina bucuriei care s-a aprins în casa temnicerului în acea noapte întunecoasă nu s-a mai stins niciodată. Așa lucrează adevărata credință în Mântuitorul Iisus Hristos în inimile celor care s-au deschis pentru el. Pentru ca bucuria mântuirii temnicerului să nu fie umbrită cu niciun or din partea oamenilor, Dumnezeu a adus în așa fel lucrurile ca autoritățile care porunciseră arestarea lui Pavel și a lui Sila să trimită pe subalternii lor, oamenii care purteau nuielele, lictorii, un fel de polițiști, cu ordinul eliberării celor doi întemnițați. De ce au făcut ei acest lucru? Păreri pot fi multe, însă adevărul e că Dumnezeu a lucrat în inimile lor. Nuielele, mănunchi de nuiele, fascia în latină, pe care le purtau lictorii romani, erau și o emblema a Imperiului Roman, nu numai unelte de tortură. Fascia romană, mănunchi de nuiele, s-a plecat înaintea cuvântului lui Dumnezeu care nu poate fi întemnițat. La ceea ce se petrecea în Filipii atunci, privea și cerul și pământul, iar biruința Evangheliei trebuia să răsune și în timp și în spațiu. Când s-a făcut ziua, dă drumul oamenilor acelora. Gânduri duhovnicești Când se face de plină lumină în viața noastră, suntem izbăviți de temeri, apăsare și nesiguranță. Dumnezeu îngăduie să trecem câteodată prin temnițe sufletești ca după ce se face lumină de plină în noi să i lăudăm mai cu foc numele. Numai când se face lumină înțelege adevărul în toată frumusețea lui și că orice om trebuie lăsat liber să creadă sau să nu creadă în ceva fără să fie suspectat. Omul care atentează la viața și libertatea altui om este singurul care trebuie urmărit și oprit în acțiunile lui.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 Versetul 36 Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte, Dregătorii au trimis să vi se dea drumul, Acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Cu fața luminată de bucurie, temnicerul a spus lui Pavel vestea din partea dregătorilor. Această veste i-a întărit și mai mult credința lui în Domnul Isus, înțelegând că totul a fost lucrarea lui Dumnezeu arătată prin minuni și semne nemaipomenite. Când Dumnezeu lucrează, lucrarea lui se face din toate părțile, așa cum se vindecă o rană, și înăuntru, și în afară. Din orice noapte a suferinței, ucenicul Domnului Isus iese biruitor și cu un câștig duhovnicesc mai mare decât dacă n-ar fi trecut prin suferință. Încercările în viața Fiului Luminii sunt trepte de înălțare spre o lumină mai mare. Intrările și ieșirile credinciosului, toate sunt în Domnul Isus urmate de o pășune a adevărului mai frumoasă și mai bogată. În Hristos nu este niciodată vreo pagubă, de aceea El ne îndeamnă cu putere. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Ioan 15 cu 4 Au trimis să vi se dea drumul. Gânduri duhovnicești Numai când ești izbăvit din orice temniță, te poți duce unde vrei și te bucuri de pace. Omul merită numele de om numai dacă este liber, liber de păcat, liber de influența oamenilor, liber de gândirea proprie. Numai cine e cu adevărat liber poate fi robul lui Dumnezeu, căci numai robii lui Dumnezeu sunt liberi, ei sunt în adevăr și adevărul face liber pe orice om care îl primește. Cine vrea să fie liber față de adevăr, acela este robul minciunii și al tuturor păcatelor. Duceți-vă în pace! Ca să te duci ușor și cu folos când ești trimis, trebuie să te duci în pace, și ca să ai pace, trebuie să fii sub stăpânirea Domnului păcii, Isus Hristos. Și plecarea și venirea, și lucrarea și odihna, și vorbirea și tăcerea, fără pace la untrică, sunt un chin. Filipen 4 cu și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Colosen 3 cu 15. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească inimile voastre. Lumina acea de după văl, e taie în strălucire. Privind cu Duhul, uneia ia mă spăl de orice răsăcire. Isuse credința mea, Isuse nezeștea mea, Isuse iubilea mea.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 Nu pentru apărarea eiului său care a fost umilit prin bătaie în fața poporului și apoi întemnițat, ci pentru slava Domnului Isus și pentru apărarea adevărului său, Sfântul Pavel a cerut să vină dregătorii ca în felul acesta să le poată vorbi și să-i trezească și pe ei la realitatea legilor pe care o călcaseră. Autoritățile orașului în fața mulțimii adunate au poruncit ca Pavel și Sila să fie întemnițați și bătuți cu nuiele ca tulburători ai cetății. Acum, după ce Dumnezeu a făcut minunea cu clătinarea temeliilor demniței, în urma căreia s-au deschis toate ușile, iar cei închiși n-au fugit, pentru că Pavel le-a spus să stea liniștiți, deci în urma acestei minuni, dregătorii trebuiau să vină și să le dea legal drumul din temniță și să-i arate în fața poporului ca fiind nevinovați. În felul acesta a fost spulberată din mintea tuturor ideea că acești propovăduitori ai lui Hristos tulburau cetatea. Mântuitorul a biruit. Evanghelia lui, de aici înainte, se va vesti liber în Filipi. Slăvit să fie Domnul! Nicolae Iorga spunea, amintirea suferințelor tale păstrează o bine. E comoara cea mai scump plătită. Când este vorba ca Evanghelia lui Dumnezeu să câștige, credinciosul se folosește și de drepturile lui pământești. În alt scop, adică pentru ușurarea crucii să nu se folosească de aceste drepturi. Ne-au bătut fără să fim judecați. Pedeapsa se dă numai în urma judecății. Cine se judecă singur și se osândește cu adevărat nu mai vine la judecata lui Dumnezeu, ci trece din moarte la viață. Noi care suntem romani. Așa după cum trebuie să ne cunoaștem cetățenia noastră pământească și nu ne este rușine să o mărturisim, tot așa trebuie să ne cunoaștem cetățenia noastră cerească, dacă am fost născut din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și să nu ne fie rușine să o mărturisim. Adevăratul creștin este cetățean al cerului, iar pe pământ, duhovnicește, este străin și călător. O, Doamne, ajută-mi să-ți prime prin Duhul, prin credință. lumincea și cea, nu se văd din tainica. Iisuse, credința mea, Iisuse, mădejdea mea, Iisuse, iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. Versetul 38 Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Purtătorii de nuiele s-au dus îndată la dregători și le-au spus în cuvintele lui Pavel, care au avut un răsunet puternic în inimile lor. Să spunem și noi în tocmai cuvântul lui Dumnezeu semenilor noștri și vom vedea îndată lucrarea care se face în inimile lor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Abuzurile și încălcările de lege strecoară teamă chiar și în dregători. Credincioșii nu amenință pe nimeni, dar cei care le fac greutăți să se teamă de însăși legea lor. Aceasta îi amenință. Cineva spunea, ce ușor aluneci de pe pe care ai adus noroi. Chiar dacă drăgătorii nu știau că Pavel și Sila sunt cetățeni romani, nu erau nevinovați de bătaia și întemnițarea lor. Ei călcaseră o lege care atrăgea după sine pedepsa. De ce nu s-au interesat înainte de a-i pedepsi? Nu era aceasta datoria lor? La fel și cu adevărul lui Dumnezeu. Nimeni nu-i mântuit fără cunoașterea lui, ci judecata va veni asupra tuturor oamenilor care se află în afară acestui adevăr. De ce nu l-au căutat cât timp au fost în viață? Neștiința nu mântuiește pe om, ci numai știința. Osea 4,6 Poporul piere din lipsă de cunoștință. Dregătorii, ascultând de stăpânii roabe și de norod, s-au grăbit cu pedeapsa dată lui Pavel și Sila, care erau cetățeni romani și care nu trebuiau pedepsiți în felul acesta. Dar lucrurile au mers după planul Domnului ca să aibă câștig lucrarea adevărului său în cetatea Filipii. Diavolul a crezut, prin întemnițarea slujitorilor lui Hristos, că nimicește mica biserică abia născută în casa Lidiei, dar s-a înșelat amar. Se potrivește aici ceea ce spune prorocul Zaharia despre evrei în robia babiloniană. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. Zaharia 2, 7 și 8 Biserica, în urma prigoanei, a crescut în Filipii, devenind una din cele mai frumoase din toate câte erau atunci în Europa au auzit că sunt romani. Cu cât ai o cetățenie mai înaltă, cu atât ți se dă un respect mai mare, cu atât ești mai ferit de anumite neplăceri, cu atât te impui în fața tuturor. Irod se temea de Ioan Botezătorul, fiindcă îl știa un sfânt, adică avea o cetățenie cerească. Trăirea noastră arată cetățenia noastră. Ca pe și mai frumos, mai sfânt și mai curoadă, și tipul tău mai luminos, în lumine să te vadă. Tu te credința mea, tu te neteștia mea, tu te iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. Versetul 39 Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Dregătorii au venit să-i potolească pe apostoli. Se mai întâmplă câteodată și așa ceva. Toate însă au în vedere numai slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. Credincioșii să știe acest lucru și să se încreadă mai mult în Dumnezeu. În fața cetățenilor cerului se pleacă toți cetățenii pământului. Psalmul 45 cu 12 Fii catirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Psalmul 22 cu 27 Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Psalmul 2 cu 12 Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. I-au rugat să părăsească cetatea. Pavel și Sila nu s-au împotrivit dregătorilor, de deși puteau să o facă, ci au primit sfatul lor ca să părăsească cetatea, deoarece își încheiaseră slujba aici. Ei n-au silit pe Dumnezeu, care putea să-i apere în continuare, știind că o asemenea lucrare nu aduce rod adevărat pentru slava lui. Evanghelia trebuia vestită în duhul păcii, știind vorba spusă de Domnul Isus, când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta. Pe credința mea, i-tu, pe mea, i-tu, iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ia. Versetul 40. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei, și după ce au văzut și au mângheat pe frați, au plecat. Închisoarea nu poate să țină pentru totdeauna pe cei credincioși. După ce și-au împlinit lucrul pentru care fusese raduși acolo, Dumnezeu răspunde în chip minunat rugăciunilor copiilor săi. Fără îndoială că după ce Pavel poruncise numele Domnului Isus, Duhului de ghicire, să iasă din roba care le ieșise înainte, oamenii au crezut că apostolii au vreo putere tainică să scape din închisoare. Poate că din această pricină i-au pus în butuci care nu numai că îi țineau pe oameni să nu scape, dar îi și chinuiau. Însă, cu tremurul slujitor, înspăimântător și nebiruit al lui Dumnezeu, a dat cheia de scăpare. Când împrejurările sunt mai deznadășduite, atunci Dumnezeu este mai aproape. Pavel și Sila, ieșind din temniță, nu s-au grăbit să părăsească cetatea, ci s-au dus întâi să mângie pe frați. Ei, trimiși, Prigoniți pentru Domnul Isus, au mângâiat pe ceilalți credincioși de care aveau să se despartă, arătându-le ce a făcut Domnul pentru ei și cum i-a scăpat din închisoare. Ce mărturie încurajatoare trebuie să fi fost pentru sufletele mai slabe, și ce ușor este să spui numai ce ți-a făcut Dumnezeu. Așa s-a încheiat lucrarea Sfântului Apostol Pavel în Filippi, prima cetate din Europa în care s-a întemeiat o biserică a Domnului Isus, afară de cea din Roma. Biserica din Filipi era o biserică plină de râvnă pentru Mântuitorul, crescând și ca număr și ca nivel duhovnicesc în scurt timp. Au văzut și au mânghiat pe frați. Frații în Hristos sunt ucenicii lui Hristos. În alt loc, despre Sfântul Apostol Pavel se spune și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii sau, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință. A fi creștin înseamnă a fi ucenic al lui Hristos, tânăr sau bătrân, iar ucenicul este așa cum spune însuși Domnul Iisus. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic va fi ca învățătorul lui. Sau ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, robului să fie ca domnul lui. Sau duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Faptele Apostolilor 11 cu 26 Pentru întâiași dată li s-a dat ucenicilor numele de creștini în Antiohia. Luther scria despre ucenicie ca și cum Domnul Iisus ar vorbi spunând Ucenicia nu este limitată la ceea ce poți înțelege, ea trebuie să depășească înțelegerea. Cufundă-te în apele adânci de dincolo de propria ta înțelegere și te voi ajuta să înțelegi după cum fac. Înțelegerea mea trece dincolo de a voastră. Avram a plecat din casa tatălui său, neștiind unde mergea. El s-a încrezut în cunoașterea mea și nu s-a îngrijit de el însuși și astfel a mers pe calea dreaptă, ajungând la sfârșitul călătoriei. Iată, aceasta este calea crucii. Tu nu poți să o găsești singur, așa că trebuie să mă lași să te conduc, ca și cum ai fi orb. De aceea, nu tu, niciun alt om, nici o altă ființă, ci eu sunt cel ce te învăț prin cuvântul meu și prin duhul meu calea pe care trebuie să mergi. La această te chem și în aceasta trebuie să-mi fii ucenic. Ucenicii sunt mădulare ale trupului lui Hristos, deci o unitate desăvârșită care fac numai ceea ce poruncește capul. Gânduri duhovnicești Când ieși afară din temniță, atunci poți intra după voie în orice casă, poți merge la toți frații din orice parte a pământului. Când însă ești închis într-o temniță și în temnița unei partide religioase, nu poți fi decât cu cei care se află ca și tine acolo în temniță. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Din orice încercare ar ieși, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să caute pe frați ca să-i mângâie și să-i întărească. Credinciosul trebuie să mânghie pe alții fără să aștepte să fie mângâiat. Aceasta e chemarea lui pe pământ, prin aceasta numele Domnului Isus. Este proslăvit și Evanghelia lui îi propășește. Ați ascultat meditații la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 34 la versetul 40.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 Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și au mânghiat pe frați, au plecat. Pre slava Domnului cântăm cântarea cu ochii Duhului privesc spre mâinele ce bine.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 Ești ea, ești ea. Văd harul într-un nou veșmânt, Necunoscut în lume, și minte nou legământ, Îl văd în toate cum e. Iisuse, credința mea, Iisus medejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, ești ea, ești ea. Lumina cea de după vân, e taină-n strălucire, Privind cu Duhul în ia mă spăl de orice tu te credința mea, Iisuse, nevejdea mea, Iisuse, iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. O, Doamne, ajutăm să străvăd, prin Duhul, prin credință, Lumini cea aici nu te văd, din tainica ființă.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 în mine să te vadă. Iisus e trădimța mea, Iisus e neșteșea mea, Iisus e iubirea mea. Ești viața mea, ești ea, ești ea.